quatre des Egy kicsit későn rá az ég, hogy Polli Palmi lesz a szétbomoltam. Egy kicsit későn rá az ég, vagy akinek eszmlni illenék, hogy Pierrenek nincs párja itt a porban. Sok volt a munka, mégsem volt elég. És mikor már életét is unta rég, meg persze igulcskam benne volt a korban. Jött Polli majd elhagyta indokoltan. Jobb, ha van, mintha kellenék, mondta Pierre. Végül is boldog voltam, és a végső percben is gyötörne még, hogy Pollyval mi lesz, ha szétbomoltam.